Molt benvinguts, senyores i senyors amics i amigues, amb una nova edició dels Esports al del Punt a la sintonia de la Ràdio Palafrugell, avui per aquest divendres 22 de novembre. En el programa del dia d'avui començarem, com gairebé sempre, amb una conversa, amb, en aquest cas l'Àlex Cepo, el, un dels dos místers, juntament amb en Jordi Cama, del Futbol Club Palafrugell, després de dues victòries consecutives, aquest cap de setmana visiten el difícil camp del Sant Pol. A veure què en poden treure, un dels darrers classificats la victòria a Candelaro la victòria concloent davant del Salrà per 5 a 0, la jornada passada posen doncs en safata de plata continuar amb un camp d'una teoria aquí més dèbil, tot i que serà un camp petit i d'aquells que molesta jugar hi una mica a bon futbol el, el, la seva possibilitat de sumar els 3 punts en aquesta jornada no sé, tot això ho, ho parlem amb l'Àlex Epo d'aquí un moment després, la conversa és sobre el que lliga amb amb en Xevi García, el míster del corredor de Matopela Frugill, que cada setmana té un partit molt, molt important eh, a les 8 del vespre, aquest dissabte, a casa davant del CUE del Voltregà, un equip eh, que va a que no ha guanyat encara cap partit, però que és tremendament difícil les col·laboracions habituals de tota la gent que ens envolta cada cap de setmana amb els diferents esports de Palafrugell i en el dia d'avui una entrevista que portem a terme amb la gent que ens va voler venir a acompanyar durant uns minuts del futbol sala Palamós, amb ells hi parlarem d'aquí una estona també a través del nostre espai. Per tant, res, benvinguts i benvingudes, comencen els esports del punt. I still think of you, every Primera aturada del programa d'avui dels esports al punt de la sintonia de Ràdio Palafrugell i anem a començar parlant de futbol i d'aquest cap de setmana els partits que tenim a casa nostra. Després de dues jornades, amb dues victòries consecutives, el futbol club a la Frugill un altre d'aquests partits trampa que hi ha aquest cap de setmana. Ho intentarem es esbrinar amb la companyia de l'Àlex Sepo, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Àlex, bon, bon dia, benvingut. Bon dia, Rafel. Gràcies sí, per estar nosaltres una vegada més, Àlex. Anem a parlar d'aquest doncs, partit, d'aquest cap de setmana, però abans suposo que satisfets eh, aquest duo d'entrenadors que tenim ara mateix per aquest eh, inici de la vostra eh, tasca d'entrenar de, en el Palau del amb dues victòries consecutives. Sí, la veritat és que estem molt satisfets, de, sobretot de la, la implicació dels nostres jugadors, tant en Jordi com jo, Uh, estem molt contents de cada entrenament uh, només dir que som cada entrenament més de, més de 20 efectius entrenant tenim molt mal de cap per fer l'alineació inicial i, i bueno, per el segon entrenador això és, és molt bo no? mm -hmm. Com heu preparat després? Perquè tampoc sols hi pogin els fums al cap, no? Amb aquesta gent? Sí, sí la veritat que bueno, ahir vam tindre una xerrada no? uh, els hi hem transmet a nostres jugadors que, que, bueno, que no hem fet res que només hem estat arreglant empassegades que, que no tenien que haver fet. I som molt conscients d'aquest partit. A Sant Pol és un partit complicat. Uh, sabem que és un riol que està a la part base de la classificació. Uh, el, uh, la setmana passada també el Serra era i els 20 primers minuts em va costar una miqueta. Després sí que la veritat és que vam tenir un joc molt fluid, molt bo, i vam acabar marcant cinc gols, però però el camp de Sant Pol és un cal petit, similar al de la Seulena, que... No serà fàcil, un camp petit tenim moltes jugues d'estratègia i la van treballar molt bé i, i, i molt satisfets. Sobretot. Però això no són excuses, no? Amb aquests camp s'ha de guanyar, sí o sí, sigui petit el camp, plogui nevi o faci sol. Exacte, exacte. Tenim jugadors preparats per camp petits, per camp grans, per, per camp farragosos, o sigui, els nostres jugadors eh, donarem entrada a en algun jugador que en aquest tipus de camps els hi va molt bé, i, bueno, com vinguem fent les altres setmanes, estan entrant jugadors que no havien entrat fins ara, o estan fent a un nivell molt bo, la veritat, un nivell boníssim, i això, bueno, la Lliga és molt llarga, una plantilla gran, i, bueno, i tenim molt efectius per assumir qualsevol partit. En Jordi i tu esteu apostant per jugadors que fins ara no eren titulars amb l'anterior entrenador? Sí, sí, sí, bueno, la setmana passada vam fer entrada, vam canviar el porter... Van ficar a dos millors que no estaven jugant, uh, bueno, uh, sí, estan fent entrada, donant entrada a altres jugadors, perquè van canviar una mica el sistema, i aquests jugadors estan responent al màxim nivell, i molt contents, la veritat. Potser per això una mica més d'implicació de la plantilla, allò que deies dels entrenaments, i potser es nota, no? Sí, jo el que noto, com he estat des del principi fins ara, uh, ara veig els jugadors uh, que a cada entrenament somriuen, <laughs> uh, i això per un entrenador i per un grup és molt bo perquè la unió en aquestes plantilles fa guanyar molts punts, la veritat. Mm. Uh, Sant Pol és el rival, el teniu estudiat a part del camp, uh, quins altres perills pot tenir? Sí, bueno, en principi l'hem vist jugar, en Jordi se'n va mirar tots els partits, cap de setmana que pot, en Jordi és una tasca que la fa molt bé, i bueno, ens jugaran en principi en tres puntes, i bueno, juguen en tres puntes que han patit i ja farem un sistema nosaltres per intentar intentar que no tinguin molta, molta arribada i treballem molt bé l'estratègia i, bueno, ho contrarrestarem amb l'entrenament que vam fer i va ser bastant bastant bon tema d'estratègia i crec que ens sortirà molt bé. Mm -hmm. Escolta, uh, vareu fitxar l'Heredia l'altra setmana ja ha debutat uh, uh, o què tal la seva incorporació dins, dins la plantilla? Bueno, la setmana passada sí, uh, va jugar va jugar a la segona part acaba d'arribar, feia dos dies que està entrenant nosaltres, li van donar entrar a la zona part i la veritat que bueno, és un espectacle perquè va marcar un gol, va estar a punt de marcar un altre, va donar dues assistències de gol, vull dir, està, està enxufadíssim a, a, amb nosaltres i amb el projecte de la Palafrojet. Acabem ja ràpidament aquesta intro per al dia d'avui, però sí que m'agradaria que comentessis una mica aquesta classificació que tenim ara mateix, perquè nosaltres anem recuperant posicions, però hi ha rivals que no defalleixen, no ho fa el Tordera, el Calonja es va imposar l'Aro amb un 4-3 final aquesta jornada passada, precisament avui parlem l'entrenador del, del Calonge també, l'Alfons García. Eh, serà dur, no? Sí, la veritat que el Tordera no no falla, el Calonge està superfort, ja ho ja va demostrar amb nosaltres aquí, ho va demostrar la setmana passada amb l'Aro, que era un rival complicat, però la veritat és que el Tordera, el Tordera no està fallant però nosaltres eh, tampoc fallarem, la veritat uh -huh. eh, els donarem molt mal de caps i suposo que ara d'aquí a ja que fallessi el peron de Nadal, crec que estarem molt, molt a prop de punts tant del primer com del segon, i jo crec que estarem fins a segons, eh? De, per on Estàs d'acord amb allò que es diu que, que es pateix més quan es va primer i tens allò que en castellà diuen l'aliente en el cogote, no? Del, del segon o del tercer, que no passa si, si és al revés, perquè tens la il·lusió d'atrapar-los. Exacte, jo crec que a del Tordera eh, abans tenia molts punts de marge, ara s'ha reduït una mica això, i està dient, ostres, la Trujera i Calonja estan forts i i la veritat que el Tordera, eh, ara ja els equips de vist més, saben com juguen, ara està, està tinguent resultats bastant justets, a vegades guanyant l'amínio 89, i això vol dir que els rivals ja el coneixem eh, i els donarem molt mal de cap, segut a nosaltres, com el Calonja, com altres rivals que de ben emparradera. No? Molt bé uh, Alex Epo, uh, entrenador juntament amb en Jordi Cama del uh, Futbol Club de la Frugilla, una abraçada també per ell uh, des d'aquí i no sé si ens vols comentar alguna cosa més en respecte a aquesta jornada o qualsevol altra cosa del, del club Bueno, no, en principi això que tant Jordi com jo estem molt contents amb la implicació de, de tots els jugadors donar-li aquesta imatge a l'afició, la, la setmana passada li van donar un resultat que crec que es mereixia tota la nostra afició i tant aquesta setmana com la setmana que ve, que tenim un derbi molt important contra la Saoleda, intentarem durar el dia aquests sis punts i que tornin a confiar en nosaltres. Nosaltres ens serem tot, tot el camp i que ho això en compte. Doncs molt bé, eh, partit eh, aquest cap de setmana amb el Sant Pol, òbviament transmès en directe a Ràdio per la Frugil, i la setmana que ve derbi. Atenció a la Saoleda, que va ferida, eh? I els, i els uh, ferits, uh, a vegades, amb el món del futbol ja saps com reaccionen. Sí, sí, i a part que la Saoleda ha tingut operacions noves, també, ha fitxat a Mohachami de, de l'escala, que és una bona incorporació que havia jugat molts anys amb nosaltres, sí. uh -huh. i amb un derbi eh, un derbi com és el de la Saoleda, l'any passat van perdre en el seu camp, eh, i un derbi mai, mai pot saber el que passarà. Ells vindran molt enxufats perquè no tenen res a perdre, i nosaltres tenim molt a perdre perquè estem lluitant per restar dalt, i ho donarem tot segur, serà un gran partit, eh, per a la nostra vila, per als nostres aficionats, i intentarem fer-ho el millor possible suposo que els hi desitges que guanyin tots els partits excepte el de la setmana que ve no? suposadament sí, tinc molts grans amics a tant l'entrenador, Nacho Paes que és, que és molt amic meu des, de, des que anàvem al col·legi els desitjo lo el millor però ho sento molt per la setmana que ve espero que no molt bé, Àlex una abraçada, fins la propera molta gràcia Rafael, una abraçada molt forta Corbí. Les reformes de la cuina i del bany directament amb nosaltres. Carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. Obrim de 9 a 9 de dilluns a dissabte. No tanquem al migdia. Diumenges i festius de 10 a 2. Segona aturada en el dia d'avui amb aquesta jornada de divendres a la sintonia de... Els esforços al Punt de Ràdio per la Frugent i aquesta aturada ens n'anem parlant d'Ok okay sobre Badins i ho fem amb en Xavi Garcia. Xavi, bon dia, benvingut Hola, bon dia Gràcies Xavi per estar nosaltres una vegada més A partir d'intersemanal el que vàrem tenir aquesta jornada a la pista del Noia un dels grans clàssics d'aquest esport a casa nostra i que es va saldar amb una derrota per 5 a 1 Com va anar aquest partit més enllà d'aquesta derrota per 4 gols? Bueno, Pens volem tenir dos parts molt diferenciades, una primera amb en què ens va costar molt entrada entre el partit. veiem que tot i marxar 3-0 a mitja part no podem no, no estar en cap moment amb opcions d'enttar entre el partit no podem estar fins segurament venim de fer un partit molt molt molt barça, molt d'ambient i passar a jugar entre setmana a les nou Uh, sense ningú. Poballó, no, una cosa molt freda, ja de temperatura i d'ambient mm, possiblement no ens va, no ens va deixar d'entrar dintre el partit en cap moment no? I, i en canvi la segona part doncs, ens vam fer un gol de falta directa amb en Ferran. amb un 3 a 1 uh, vam tenir una opció de 3 a 2 no la vam poder materialitzar que ens hagués anat molt bé per, per acabar de girar la història uh, ens van anul·lar un gol uh, va ser tot una mica, com una segona part d'una mica estranya, no? llavors, bueno, ens acaben de fer el, el quart i el cinquè, els el cinquè ens el, el, el fan l'últim segon uh, però ja dic, a nivell esportiu penso que vam competir només la segona part la primera no la vam, no la vam competir i, bueno una mica, va ser una mica així és el resum, no? una mica d'escafarina tot plegat, no? les sensacions una mica no gaire bones i més uh, bueno, sabíem que era un partit molt complicat perquè molt el moll és complicat, però sí que teníem ganes d'algú més, no? I més vinguem com veníem del Barça, doncs poder posar les expectatives una mica més altes de les que ens hauria tocat jugar en contra el Moya, però bueno, la veritat és que si ho fem és perquè en tenim ganes i volem competir, per tant, en aquest sentit uh, bueno, ens toca, ens toca agafar aquest rolu una mica més, més que no de fa en altres anys. El noi no és pas un rival fàcil, però ens va passar una mica, queda aquesta sensació, segons sembla, allò del cos, que queda el cos una mica malament, no fluix, perquè dius, hòstia, hi ha entrat, entrat ja amb el peu esquerre. Sí, sí, és sí, el que te digo, o sigui, realment va ser això, va ser dos parts molt, molt diferencades, i ja dic, la primera la sensació del petit, de club petit, de petits, d'equip de, petit, de que no ens n'en sortíem i que, que, bueno, que ens van posar al ràpid, no?, i la segona bé, però clar no, no, no. Amb, aquests, amb aquests equips i amb aquests clubs no pots començar el partit així perquè se't mengen no? i una miqueta és el que us dic dit moltes vegades als jugadors no? que hem de començar el partit guanyant una 0 ja perquè si no després anar al món una mica però en aquest sentit penso que, que ens va passar això però m -m més que mal cos és la sensació aquella de dir, ostres volíem alguna cosa més no? que segurament mires fredament i d'escolta Escolta, que és el Moia, vull dir que no, uh -huh. no estem parlant de qualsevol altre equip, sinó que forma part del del turmalent de la de la categoria, no? Barça doncs Reus, Liceu, doncs, doncs després ve el Moia. Uh -huh. I com que també després ve el Caldes, amb el Caldes havíem puntuat i i, i, hem, i hem fet coses positives, podem-nos aquest equip com dir que l'hem de competir, sí o sí. I bueno el fet de no competir la primera part, escolta, que dos una mica així... És... No, amb aquest mal cos que dius. Amb el, Noia, el el problema que té és que va començar una mica malament la temporada fluix perdent dos dels tres primers partits. També ha perdut tres partits, un contra el Liceu, l'altre l'ha perdut contra el Barça i l'altre em penso que contra el caldes, o el Girona. No, contra el Girona a casa, a casa del Girona. Per tant, tampoc són resultats de, de l'altre món, són resultats d'un equip que pot acabar a quart, cinquè la, la classificació. D'un molt clar, bon ho sigui, El fet és aquest. Doncs, si estem parlant de que de que com que, com que no tenem fet bons resultats i estem amb 11 punts clar, ens en hem hem arribar a casa seu que pattze punts dos dos o onze no eh, enem emprat per 3 punts, però al final això ho, ho vas trasllaar tu en el temps i hi vas obir la classificació i ens anem col·locant tots al lloc on realment ens tocarà no i un noia doncs estarà dos quatre primers i un palaxell estarà lluitant per la zona aquesta de de de novet, eh, vuitè, novet, desè. Intentarem, no? O tant de bo sigui així, no? I, i, que ens, I que en deixem quatre a darrere i no vam anar a fer el playoff, no? Que és el nostre objectiu. que passa que com que hem començat tan bé, sembla que... No, no, és que hem d'estar a dalt, no? Perdona, a dalt. A dalt, a dalt és, un, és un lloc privilegiat i jo crec que de moment hem de ser honestos i, i no ens toca. Ara ens toca estar en aquestes, aquestes, aquestes zones de, de vuitè, novet, desè, amb... Bueno, doncs amb, amb un carácter o si sea, serí porque no un joven guanyato doncs ara tocaria deixar sentenciada una diferència abismal amb un equip que serà difícil. L'altre dia entrevistar l'Albert Bou eh, aquí a Ràdio Pela ja ho saps, i, i ens parlava originalment del Voltregà, que, que és un dels equips importants, històrics de casa nostra, i que tampoc entén molt com està passant aquest, aquest sot que està passant de resultats. És que, de fet, no guanyant ni un sol partit, n'ha empatat tres, és el coer de la classificació, que, no, que això no, no vol dir que no sigui un rival d'un debatre. No, no, sí. si algú aquest any és que és, és curiós el món del hockey eh, també, si algú aquest any ha fet resultats, que podries dir bons, eh, en el sentit competitius, és el Voltregar i va últim. Si o sigui, el Voltregar ha perdut un gol amb el Barça, ha perdut un gol amb el Liceu, ha emparat amb el Reus, vull dir que ha fet resultats aquests així que dius ostres, ara després et perd, perd 4-1 amb, amb el Lloret, et perd 5-1 amb el Moya, vull dir que però els altres amb equips grans els ha, els ha ajustat moltíssim per tant, si és capaç d'ajustar un resultat d'un gol amb munició amb un Barça o un patar o un Reus, ha de poder fer alguna més i aquest argument és el que no li acaba de sortir però té per qualitat per fer-ho per tant, està clar que o sigui, és d'aquelles coses és com fa dos dies que veies el Caudes de a de tot i us no, aquest equip a de tot no hi fa res i acabarà pujant i ha acabat pujant, no? Doncs el Vol tragar, jo penso que també és un equip, un equip que dius allà baix... Mm, jo no dic que no hagi quedat els 4 últims eh, però, però mm. últim, últim sense guanyar cap partit és molt raro, mm. és molt raro. llavors, bueno eh, el perill quin és? que clar, la d'anar a guanyar a molts de la seva lliga i ara aquest dissabte en té un de la seva lliga que som nosaltres no? però bueno, aquí estem nosaltres també per per, per marcar nosaltres el nostre territori d escolta, juguem a casa nosaltres portem 11 punts eh, anem molt bé i per tant hem de seguir aquesta línia llavors per mi és un punt d'inflexió. Nosaltres tenim una necessitat cara de, de guanyar partit perquè portem eh, tres sense guanyar, sense puntuar i per tant tenim ganes de puntuar. Llavors aquesta necessitat és la que hem de saber fer servir bé i és la que ens ha de portar doncs, a, a no fer errors molt greus perquè si un, un voltragàs posa paraula en el marcador ho passarem malament doncs convertim el pavelló d'esports aquest cap de setmana, el pavelló d'hoquei eh, de patinatge de Palafrugell amb una caldera pressió eh, per derrotar tots plegats amb el Voltregà i salvar aquesta diferència, aquests 8 punts que es converteixin en 11 i després ja en tindíem un, un rival a bastanta, bastanta distància eh, venen tot una sèrie de partits ho comentàvem, com està la plantilla ara mateix després d'aquestes 3 derrotes després la, de la lesió d'en Lino, com ho tens tot? Mm. jo penso que jo ara és el punt d'inflexió l'he sí, marcat com un punt d'inflexió en el sentit de, de si puntuem seguirem en la nostra línia, per tant haurem recuperat l'origen de fa un mes enrere i que el necessitem, perquè hem estat tres partits sense puntuar per tant necessitem puntuar per, per, per veure que, que hem d'estar tranquils i que estem fent bé les coses i si no puntuem hem de vigilar que no caure molts dubtes de, de que no estem fent bé les coses no? llavors, o sigui les victòries et donen una tranquil·litat abismal i les derrotes et donen dubtes. Et donen dubtes de moltes coses, de si ho estàs fent bé, si no estàs fent bé. I al final pot ser, pot ser, poden ser errors de pilota parada, que, que al final valores, valores molta feina per culpa d'una pilota parada. I això és molt perillós. Però ara és un punt d'inversió per confiança per tothom. Perquè la victòria ens no dona una tranquil·litat per anar seguint el que estem fent, que creiem que estem fent bé i, per tant, estiguem tranquils i si hi ha la derrota, vigilar quines conclusions ens en perquè, perquè no és fàcil llavors, a nivell d'equip necessiten això els jugadors també necessiten això per, per confiar-se en els mateixos perquè ho estan fent molt bé i se'ls està dient el que passa que, clar, per molt codiguis has de donar un resultat darrere no? llavors, jo crec que l'Ectorio els, els donarà aquestes aves que, que necessiten a més a més eh, a nivell de lesions el del programa tenia a to i el, tots estan a to sí. vull que ens faltés en Xed i l'Odric encara mm -hmm. però que confiàvem bueno, les previsions eren per Nadal i jo penso que potser la setmana que ve doncs, el podem tomar, començar a tenir a pista per tant, arriba un punt que, que tots tot estan alineats positivament i per tant jo penso que, que dissabte ens toca, això sí eh, sí que és veritat que dissabte ens cal una ajuda extra del públic perquè, perquè ens ajuda molt. La vida és que jugar molt poble, el i animant la vida és que, que és molt, molt d'agrair, els jugadors ho molt i és molt més fàcil, llavors bueno, des d'aquí també una mica eh, agrair el que el, el, la massa social, o la gent que ens ve animar els socis i, i la gent del club que ens donen un cop de els dissabtes i animals los que aquest dissabte vinguin perquè realment veuran un bon partit. Doncs espero que si sí, sigui, perquè tenim dues jornades seguides a casa, aquesta contra el Voltregà, demà a les 8 del vespre i després recordem també l'altra setmana juguem contra el Calafell, que ara mateix és l'equip que tenim just darrere nostre. És una oportunitat doncs de, de veure dos partits seguits en de l'hoquei per la Frugilla a casa, el corredor Mató, i esperem que eh, podem sumar almenys, almenys no perda cap dels dos partits, però si els guanyem mm, ja, ja va dur, que deien aquells, no? Contentíssims. Uh, Xavi, Home, Sí. Seria, ja seria fantàstic. Seria l'hòstia, anem cap a les Cers directament, no? Sí. <ríe> bueno, sí, sí. encara es diu Copa de les Cers, no? Suposo? Correcte, sí. Vare, sí, vare, sí. Que no m'hagi colat jo ara. Xevi, sí. eh, alguna cosa més que ens vulguis comentar? No, no, res. A més això que us ara, al final, doncs intentar poder ser sí que aquesta vegada ens som una mica una crida més més de la gent perquè pensem que és un partit molt important per nosaltres i que, bueno, que facin un cot de mà que... que deixin el sofà, que deixin altres coses per un altre moment i que si volen venir al Poballó ens vingui donar un cot de mà penso, a part donar un cot de mà jo crec que s'ho passarà molt bé Xavier Garcia, gràcies i bon cap de setmana Igualment, a vosaltres TECOMAC, venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Horta i Forestal Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell entre els carrers Palamós i Ample Amen. Oh Seguim amb els esports al punt, després d'aquestes dues converses, i ara els nostres col·laboradors habituals ens acompanyaran amb el nostre espai per parlar-nos dels diferents esports que tenim a Balafrugill i el seu voltant. Avui hem contactat, per exemple, amb tothom, hem contactat amb tothom, però avui tenim la col·laboració d'en de Xavier Ferrarons, que ens parla d'aquest cap de setmana amb el Futbol Sala Vall d'Obrega. Endavant, doncs, amb en Xavier Ferrarons. Bon dia. Bon dia, Rafael. T'envio la prèvia d'aquest cap de setmana al Vall d'Hebregues Club Futbol Sala. Eh, aquesta setmana tenim dos partits, tots dos a casa, eh, i el dimonja. El diumenge al matí, el juvenil juga a les 12 contra el Tordera. I a la tarda, a les 6, eh, l'equip sènior juga partit de Copa, aquesta setmana és Copa, contra el Porqueres, equip de la primera divisió gironina eliminatòria a partit únic a si tenim sort i podem passar a la segona eliminatòria Moltes gràcies a en Xavier Ferrarons que ens ha enviat aquesta informació seguim endavant amb més gent i en aquest cas és l'Edu Fontanella que ens va parlarà de l'equipa femení del Garbí d'en Vol El senyor femení del Humble Garbí juga aquest dissabte dos quarts de vuit al perelló a una pista complicada i, i és un, un desplaçament llarg. Pel que fa al parelló, eh, juguen bastant amb el pivot i, i amb els extrems, llavors tenen una altra al dret forta l'1 contra 1, eh, busquen molt el contraatac directe des de la banda esquerra i pel que fa a la defensa fan una 6-0 tancada, en què els exteriors van molt a l'ajuda de, dels laterals i llavors per que fa nosaltres tenim tres baixes importants per aquest partit eh, dos jugadores de, de la posició de pivot i una de la porteria nosaltres intentarem sortir en enxufades des de minut 0 i no començant no anant a remol doncs, durant tot el partit intentarem fer Mini partits durant, durant la primera part, o sigui del, del 0 al 10, i del 10 al 20 i del 20 al 30, en què intentarem que cada minipartit eh, no perdre de, de més d'un o dos gols o anar per sobre el marcador. Aquest és el nostre objectiu. I sortir, doncs, com ja he dit, amb una bona actitud i, i amb intensitat, ja que si hi ha intensitat i actitud doncs tot, tot l'altre ja va rotllant. Moltes gràcies. En Ledo Fontanell ens ha acompanyat amb la prèvia del Garbí femení. El Garbí ve també de l'embol. El Garbí és en Miquel Garcia qui ens porta la prèvia del cap de setmana. Aquesta setmana el senyor ve de l'embol Garbí juguem contra l'embol Sant Padó, un dels últims classificats de la categoria. Partit que necessitem puntuar uh, fora de casa per mantenir-nos en zones de, de sent directe una setmana més. i el per sumar aquests dos punts que seran molt importants de cara a intentar arribar a la parada aquesta que farem ara al mes de desembre a la parada alta i a veure si hem pogut fer un tall ja en la, la classificació del rival no en gran cosa és una barreja de jugadors joves amb jugadors més veterans a casa es mostren una mica més forts que fora de, que fora de casa quan juguen de visitants per tant, haurem d'estar molt concentrats en un partit on tots els factors, tant desplaçament com pista, aniran en contra. Mantenir el nostre nivell ofensiu, un partit intentar tenir el màxim d'atacs possibles i si podem millorar una mica els aspectes defensius, ja que estem encaixant unes un masses gols en els últims partits. Moltes gràcies, Miquel García, Llori Sierra, que també porta la prèvia del Garbí, del primer equip en dalambol Garbí masculí, i això és el que ens explica. Porta una bona sèrie de resultats, a veure si podem continuar-los. Hola, bones. Doncs aquest diumenge a les 6 de la tarda ens visita Sant Martí Adrià Nenbé. El Sant Martí Adrià Nenbé eh, és un rival directe i, i bueno, és un equipàs. L'any passat vam quedar tercers a la lliga són el filial de l'Adrià Nengà, que són els líders de, de Primera Nacional, i, i bueno, és un equip molt jove, molt entrenat, eh, amb una proposta de joc, de, de córrer molt molt ràpid, que potser no és el que ens estem trobant en aquests últims partits, i, i tots aquests factors ens indiquen doncs, que, que ens costarà molt guanyar. Tot i així, nosaltres necessitem aquests dos punts, perquè després d'aquest partit ens venen dos desplaçaments molt complicats i, i seria interessant doncs que aconseguissin aquesta victòria. I per això, doncs, doncs pel que nosaltres lluitarem amb totes les nostres forces aquest diumenge. A part, eh, s'espera que vingui moltíssima gent a animar, com sempre, i això segur doncs, que, que ens ajuda moltíssim. Òbviament, el Garbí Arena sempre ple de gent i amb una animació que ja voldríem molt tenir-la quan eh, tenim alguna cosa a fer, perquè realment és un ambientàs el que es viu al Pavelló Municipal d'Esports de Palafrugell, quan juga qualsevol equip de, de l'en Parlem ara mateix d'atletisme. latisme. Deixem enrere la món de, de l'envol i en Josep Massa ens porta també la prèvia del cap de setmana. El proper cap de setmana, els atletes del Club Atlètic Palafrugell tenen dos compromisos en l'àmbit del cross, dissabte se celebra el cross comarcal de Begú, en el que s'espera la presència d'uns 40 atletes i diumenge el Cros de Riu de Llots de la Selva, en el que pot ser que hi hagi entre 15 i 20 atletes de la nostra entitat. Dos coses per anar. en L'Andre Salmi vam parlar-hi nosaltres la setmana passada i recordem que ens havia comentat que parlaríem amb un dels seus esportistes, amb en Guillem Lama, que va aconseguir una meritoria tercera posició amb el passat cros de la Ciutat de Girondons. Bé, en Guillem aquí ens explica com va anar aquesta cursa. Bé, bueno, doncs el darrer dimensió va ser la meva primera part participació en un Gros. Ja que des del Club Paletti Prefugell, on ens estem entrenant, em van animar a apuntar-me. El resultat va ser força bo Em vaig sentir molt còmodo. Eh, tot i ser una distància a la que no estic acostumat, ja que era una distància curta. Eh, a la, bueno, va començar la cursa, vaig anar a guanyar posicions fins a la segona. I al final no... Al final em van faltar, em va fallar una mica les, les cames i, i vaig, vaig perdre en posició però vaig quedar tercer i vaig fer podi que, que està molt bé. I bueno, estem, estem molt contents amb el resultat però tocarà seguir entrenant el club per seguir millorant. Moltes gràcies doncs amb en Guillem Lama i també amb l'Ade per portar-nos aquestes informacions. Sempre el nostre és un espai que ens agrada que sigui obert a, a tothom qui vulgui participar. I per cert que ens acaba d'arribar la informació d'en Xavi Gamero del Consell Comarcal Esportiu del Baix Empordà que es suspèn el cross de Begú pel temps perquè s'ha parlat en serveis meteorològics de Catalunya i ens han dit que plouria tota la nit i que demà una tramuntana forta entre 60 i 70 km per hora i han decidit des del Consell Comarcal sus prendre aquest, aquest cro de begur. Fotbol a R Palafrugell. Aquest diumenge 24 de novembre a partir de les 5 de la tarda connectarem amb el camp de futbol municipal sot del Begueny a Sant Pol de Mar per retransmetre el partit Sant Pol Palafrugell.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 Seguim els esports al punt i ho fem ara amb Miquel Alvarez, que ens porta la prèvia del que és aquest cap de setmana per al Tenis Taula Palafrugell. Bon dia. A continuació comenta com es presenta la jornada dels equips sèniors del Club Tenis de Taula Palafrugell. En primer lloc, l'equip de preferent eh, té un desplaçament complicat a la pista del Club Tenis de Taula Caça B, complicat ja de per si per pel nivell de l'equip amb el que ens hem d'enfrontar i ha agravat la situació perquè l'equip de Palafrugell no pot comptar amb un dels seus jugadors titulars per a aquesta jornada, el que fa que, sincerament, les possibilitats de tirar aquest partit endavant no siguin gaires. Tot i així, el partit s'ha de lluitar i tenim les nostres opcions, però certament complicat. Respecte a l'equip de primera, té un llarg desplaçament a la pista del club de tècnics de taula Ripoll, un equip també complicat doncs, és un equip que va baixar l'any passat de la Lliga preferent i aquest any eh, doncs, torna a ser un, un dels equips amb clars aspiracions a tornar a recuperar la competició que ja tenia l'any passat. Tot i que eh, l'equip local de Palafus Llei doncs, eh, desplaça aquesta vegada un equip prou competitiu que segurament ens posarà les coses molt difícils. Hi ha opcions, per tant esperarem aviam com es deia desenvolupar el per partit per veure com va. Ja ho comentarem tot plegat com va aquesta jornada. Afinament. Gràcies fins ara. <ríe> Moltes gràcies a en Miquel Álvarez. En dilluns ho sabrem com ha anat aquesta jornada, igual que sabrem com ha anat la jornada per l'equip de l'hoquei B de l'hoquei Club a la Frussell, que ens informarà mateix en Josep Codina. Bé, el desplaçament a setmanat eh, serà complicat, com tots els que queden, eh, però bueno, és un equip eh, molt jove, la majoria són campions d'Espanya juvenils, eh, uns nanos amb molta dinàmica, Uh, i bé, nosaltres anirem allà a trencar la ratxa negativa que portem d'aquests últims tres partits uh, causat per les baixes i també no cal dir-ho pel, pel mal joc que, que estem fent uh, i bé, um, esperem trencar-ho i, i anar allà i arrascar algun punt. Moltes gràcies en Josep, ha estat aquesta la informació esportiva, no tota del cap de setmana perquè m'agradaria també centrar-me una mica amb el món del futbol. Mm -hmm. I efectivament el que anem a fer ara és recordar alguns dels partits. Abans hem sentit el Palafrugell de la mà de l'Àlex Cepo com ens parlava d'aquest encontre d'aquest partit d'aquesta jornada que té lloc concretament diumenge a les 5 de la tarda a camp del Sant Pol Atlètic B un partit certament difícil, tot i la classificació. Els altres equips destacats de la categoria tenen partits en teoria més fàcils, per tant, no caldrà vedar davant del Sant Pol. El Tordera juga a casa contra l'Hostalric Ric, ho fa demà dissabte a les 4 de la tarda, mentre que el Calonge juga a camp del Salrà, l'equip que el Palafugil va guanyar la setmana passada per 5-0, a recordem-ho. Possiblement, si n'hi ha algun de més difícil, doncs serà el partit de l'Ostalric, respecte a aquests, l'Ostalric és 12, è però bé, en teoria tots tres haurien de poder sumar la victòria. Amb el Calonge ens hi fixem, perquè hem pogut parlar amb el míster del seu equip, l'Alfonsen Garcia, després d'unes quantes jornades en el qual són d'equip, jo dic que revelació d'aquesta jornada, continuen segons a 7 punts al líder i dos punts per davant del Palafrugill. Alfons Garcia ens parla d'aquest començament de temporada del seu equip del Calonja Unió Esportiva. Bones, doncs t'explico una miqueta així, el partit de, contra l'Aro eh, va ser un partit disputat molt igualat, de dos equips que realment estan a la part alta. Eh, un inici de partit des del meu punt de vista una miqueta més controlat per, per l'Aro que tot això no ens acaba de fer grans, grans ocasions, en van tenir una molt clara, i quan nosaltres tenim la primera ocasió de gol, que acaba amb un córner al nostre nostra favor, eh, eh, traiem el córner, amb un en amb, amb moltes infortunes, ens acabem fent gol amb pròpia porta, arrel d'allà canvia una miqueta el tot del partit, nosaltres comencem a dominar una miqueta, acabem empatant a un, marxant a mitja per un a un, i la cosa molt igualada. A la represa fem un petit canvi tàctic i els agafem a mig camp i comencem a dominar i resultes d'això ens acabem posant 4-1 a favor. Però d'un partit que semblava sentenciat, amb un parell d'errades molt puntuals nostres, es posa 4-3 i comencem a patir fins al final. Però bé, bueno, ja seríem que ja seria un partit de lluita, de treball i equips amb qualitat, sobretot l'Aro, ja sabem que de mig camp endavant té molta qualitat. Aquesta setmana anem al Celrat, tenim la gran sort aquesta temporada que nosaltres agafem l'equip que deixa el Palafrugell i els podem anar a veure. I bé, bueno, ens venen quatre jornades amb els teòricament els equips de baix que hauríem de puntuar per mirar d'estar a la part alta. Eh, Solrà és un equip que treballa molt, treballa molt, té, bueno, té alguna mancança, és un equip que l'any passat va baixar però per un descens compensat, però gràcies a l'ascens del Banyoles ha tornat a estar a tercera catalana. I bueno, mirarem a veure de puntuar, i si ja té un equip que té dos o tres jugadors importants i la resta treballen, treballen i corren. Eh, nosaltres... Uh, aquest any estem competint molt i molt bé els objectius que han marcat la junta directiva sobre els matius de l'any passat que era no patir, poder disfrutar i anar traient molts jugadors de la, del poble aquest any han recuperat algun nano que és de primer any senior com en Pajadez que és un orec que és del poble de tota la vida que actualment és el pitjor de la categoria i l'objectiu el primer objectiu és salvar-se lo més ràpid possible com vam fer l'any passat i a partir d'allà el que vingui si ens trobem que aquests quatre partits que vénen ara, abans del paró de Nadal, puntuéssim i ens a la part alta, eh, ens donaria opcions a poder lluitar contra Parafrugell, contra Parafrugell, ara, que estaran sempre a la part dalt, crec jo, i esperant a veure si el Tor de la Frugell una mica per veure qui pot jugar a pleióf o ascendir. Que ben bé no és un objectiu marcat, però que ens ja els hi trobem, lluitarem per, per aconseguir-lo. Eh, i, i res tot això o sigui, moltes gràcies per, haver, per poder contactar amb vosaltres per poder donar la meva opinió moltes gràcies a l'Alfons García del Calonja. Aquesta jornada, doncs, i aquests propers partits decidiran moltes coses, però bé, salvats, no és que ho estiguin per als punts que tenen, però de Unidor la campanya que està fent el Calonja. L'Aro juga a casa contra l'Esport Invidarenca. La Saoleda juga a casa aquest dissabte i ho fa davant del Caldes a les 4 de la tarda, el Caldes de Malavella, el Vilartagas, visita la... el camp del Farnesa. Són els equips de casa nostra la jornada que tenen amb aquest grup setmanal de la Tercera Catalana, mentre amb el grup 15, en la qual també hi ha equips, com sabeu, de casa nostra, el Pals Atlètic rep el Cistella, el Vallcaire rep el Sant Pere Pescador, el Begú juga el derbi contra el Bisbalenc, que el Verges visita el camp del Llerc, mentre que el Torroella s'enfronta el Port Bou, és el partit sens dubte de la jornada, el primer contra el segon, separats només per un punt de diferència. A veure, doncs, què passa amb aquest encontre. Res més, de moment aquí ho deixem, però ara atenció a l'entrevista, perquè hem convidat a dues persones que ens arriben des del futbolsal a Palamós. Amb ells parlem d'aquí uns moments. Amb i el fred.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 Doncs bé, com hem estat dient dins del nostre programa, avui marxem cap a la vila veïna de Palamós, atravessem aquests 8 quilòmetres que tenim de diferència anem a parlar de futbol sala habitualment amb el nostre espai sempre destaquem el futbol sala de Vallobrega com si fos el de casa, però avui anem una mica més enllà, fem uns quants metres més i marxarem fins a la vila de Palamós perquè allà hi ha un projecte engrascador que també volíem transmetre amb els nostres oients dels esports en punt És el Palamós futbol sala, futbol sala Palamós, no sé què va davant, però ja ens ho corregiran, i ho... perquè tenim dos convidats avui amb el nostre programa. Un és en Paco Vilés, president i entrenador de l'entitat. Bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Benvingut. I l'Esteven Soto ens acompanya com a membre de la Junta i pare de Criatures que juguen. Tots eh dos, sí. sí. Tinc no. una menja a mi una a la vi. Bon dia. Bon dia, benvinguts. Una aventura que, comentau ara, que es va iniciar fa un temps enrere. A Paco Sí, Jocet. fa un parell d'any que tenien 4 o 5 equips mm -hmm. fins fin... sènior, però va... Voles de... tot? Vols desaparèixer i van començar de nou. O sigui, van és... començar de nou. com una refundació, Sí, vamos, una refundació i uh -huh. tenien dos que i aquest any ja tenen quatre I el futbol sala porta més de 30 anys ja, eh, el futbol sala. És fora el, Palamó, el Palamós, jo porto 30 anys en el... El cul, que se va fundar. Uh -huh. Perquè al principi eh, allà a Palamós Mos eren eh, al col·legi com extraescolar. Uh -huh. Perquè no hi havia ara eso com ara i allà havia, hi havia cinc equip i quan ja acabaven quan ja acabaven eh, quan ja eren cadets o, o juvenils ja passaven era la cantera del futbol Sala Palamós uh -huh. i ja passaven directament al Crut al equip. a quin col·legi era? Allà, allà era? allà hi havia la Salle uh -huh. eh, Bedruna Vila i Rui Jiménez que era en la Vila jo els de la Salle me'n recordo, però de bàsquet, sí, que ens sí. feien anar tots molt, jo, <laughs> la veritat és jo. que ara precisament, deixa'm recordar pels nostres seguents, aviat faran una celebració d'aniversari, els de la i no sé quan, però sí. també, també miren de sèrie. Jo vaig mm. va començar a entrenar ja el Ruiz Molt bé, doncs ara en parlarem una mica de la història del, del club, si m'ho permets, i també de l'actualitat. Esteban, eh, què fas? Perquè tu abans de, de tenir les criatures que volguessin jugar, tenies alguna relació amb el futbol sala? No. Bé, bueno, tots els que hem jugat tots alguna vegada, alguna patxangueta, alguna història... El futvito, que, no? que diem, sí, el sí, sí, el parc, o al futbol set, però no, no. Arran que els nanos es van interessar, mm -hmm. doncs sí, els vam... De fet, la història és que no hi havia cap activitat que acceptessin... Jo tinc un nano de dos anys de diferència, no hi havia cap activitat que acceptessin tots dos junts, i el futbol sala palamós sí... I bueno, van començar, el petit va començar en 4 i el gran va començar en 6. Uh, I quan te diuen que volen començar a jugar a futbol sala, no, no dius a, a què? O t'has equivocat? O sigui, la... <ríe> vam tenir discussió amb la dona pel tema de... O sigui, tema futbol, més que... Dir, el futbol mm. sala és que és... és... és... l'ambient és molt diferent al futbol. Mm -hmm. Primer, a veure, els nanos toquen molt més pilota, uh, l'ambient entre els pares és diferent, és un esport que és uh, cobert, el o sigui, tema d'inclemències meteorològiques ho tenim cobert, els nanos ploguin, no, costiga, clar, no vamos, allò ah. i clar, i també és això tenim el futbol sala nosaltres almenys al el Palamós, els entrenadors tenim més el concepte d'educador-entrenador més que entrenador a anar a competir a anar a guanyar, no mm -hmm. la, la base és que s'ho passin bé que la mostra és que bueno, portem 4 anys, nosaltres vam començar, quan en Paco a dit això, el meu pre... o sigui, en 4 anys va començar amb els Benjamins i ara que són a la 20, i el tinc amb, pre... amb Benjamí ara. Vull dir que molt bé, molt contents, la veritat. Sí, perquè sí. per a la mostra la, la competència amb el futbol deu ser dura per trobar amignada perquè volgui jugar, no, Paco? Sí, molt, costa molt, perquè clar, ja per a la mostra del futbol 11, del futbol de Can Grande n'hi ha dos, hi ha el Globet i la Fundació però mol difícil trobar gent nanos, que l'agradi el futbol sala. Vosaltres deveu jugar els partits al al pavelló nou, no, pavalló, no, sí, el, no al pavelló nou. No s'es juguen al pavelló, al tennis. Allà el tennis, sí. Allà, allà. Eh, explica una mica com, com ha estat aquest projecte des d'aquesta de, refundació per què va deixar d'existir el, el club perquè no hi havia voluntat de seguir no, no, jugadors, no, no, o... no, però mai ha de ser parescut, el club, ah, vale. mai mm. el, el club no ha pareixut, mai el que sí. passa que n'hi havia a, a, a, quan van començar nosaltres el futbol sala, que Jordi, era el president Jordi Or no sé mm. si el coneixes que fostè d'allà de Palamós mm. tenien totes les categories sènior, n'hi sí. havia un equip de sènior havia un juvenil, infantil, cadet Home, per tant, era un club ben, ben, ben, ben muntat, que sí, sí, no? una piràmide. Tot, com, piràmide. Com, eh? mm -hmm. Què va passar? Que ja van van allà a, Palamó, a, i, a, Palamó, i, a, a a la mò, a la fundació i es molt de nano que es jugava a al futbol sala molt de, de petit, ja. Mm -hmm. van, van, volien provar ja el al futbol 11. O el futbol 7. Mm -hmm. I allà va, van donar una passada a nosaltres. Mm -hmm. Van estar dos, dos, van estar tres anys, tres, tres equips, quatre equips, cinc, tres, dos, tres, quatre, així. I hi ha hagut aquest, aquest canvi que m'has dit fa un temps i per tant heu intentat tornar a rellençar l'equip amb, amb nous jugadors. Com esteu ara mateix? Quina és la situació actual situa d'aquest club? La situació ara és boníssima. Ara tenim un ambient maco de futbol sala, ara tenim pre-Benjamí, que no compiteixen, no compiteixen, no compiteix, solament entrenen, i hi ha un Benjaví que està federat, hi ha un infantil, un, cadec, un alevi i hi ha un infantil. Mm -hmm. estem en un competit a la futbol sala eh? vale. perquè el que esteu intentant doncs, és potenciar aquests equips i, i que vagin creixent a poc a poc no? la idea és quan vam començar bueno, el meu nano gran que està a la Vins que ahir va començar a aprendre Benjamí mm. o sigui, ja fan 4 anys que juguen junts i clar, la idea és que vagin pujant mm. uh, fins que arribem pues, a la màxima categoria ah, impliquem pares, bueno, en el meu cas o sigui, tot, tot ho portem entre els pares No el que pago Paco, o sigui, estem molt contents perquè ara mateix a, a Prebenjamins, o sigui tenim 14 nanos sí. i hem hagut a tancar Però clar, hi havia més nanos que es volien apuntar i clar, no podem absorbir perquè ens trobem que hi ha una mancança també de monitors clar, que no podem, no podem assumir-ho mm -hmm. Tot el que passa en aquesta edat, si jo tinc un amic que juga al futbol sala l'amic d'aquest porta un altre amic, un altre amic, un altre amic i el que ha passat aquí, saps? Bueno, els, els nanos, no sé, no sé ara, però abans es movien per, per gustos dels amics. Si tenies dos sí, amics no, no. que hi anaven, eh, doncs jo també. No, però mire, això, no? això funciona igual, eh? Uh -huh. Continua a funcionar, així. Per tant, pa, sí. Els uh -huh. pares... El, el, el, el teu fill què fa? Mira el futbol sala. La punta del futbol sala. Doncs pues són amics, van a un estats col·legi, uh -huh. què fa bàsquet? Però la punta del bàsquet. I això okay. també són modes, no?, a vegades. Sí, sí també. Però bueno, jo crec que sobretot és el bon ambient que hi ha sí. al club, sí. mm -hmm. els nanos ho passen superbé, clar, i això De dir que ara ja tenim quatre equips i nem pujant cap endavant, sí. és que molt contents. Veieu que hi ha, hi ha futur? Sí. Sí, sí, que... sí, sí, sí, hi ha futur, sí, sí. perquè ara ha entrat gent nova a la Junta, mm. entre ells, ha entrat un altre noi, I, i com a gent hi hagi, millor, mm. perquè... Com, com a la majoria d'associacions d'aquest tipus, de clubs esportius d'aquest tipus, són els, els pares, els, els pares, encara que, no. Els pares, els nanos, o sigui, metes, mentre els nanos juguen, i estem. Després, quan els nanos decideixen doncs, que ja en tenen prou, molts pares marxen, també, ja. o, o, o acaben tornant al cap de 20 anys, qui sap, o de 15 o 20 anys. Sí, jo aquesta temporada... Mira, la temporada passada van anar van, nanos que van deixar de jugar al futbol sala, van anar al futbol 11, i han tornar al futbol sala. Per què? Perquè ja diu que m'ho ha d'avorrir que pilotes dos vegades o tres vegades quatre vegades al partit i a futbol sala, sí, em, el futbol sala és molt diferent el futbol sala és és continu és molt, no és molt dinàmic és un, és un esport que jo el compararia no, però com a hoquei no és l'aquidesa sí, total sí, de punta ara, sí, sí. punta i cada quatre o cinc minuts ho abans has que canviar perquè clar, el jugador queda molt cansat molt cansats, molt cansats no. queda fundat queda... D'aquests equips, ja bueno, comentat abans que els resultats no importen, però com, com us estan anant també en aquest sentit? Heu fet algun triomf destacat amb aquests uh, últims anys? Aquest, sí. Aquesta mainada, alguna cosa que hagi que es pugui destacar o no? Fa dos anys van competir, a veure quin era el campió de Lliga, el cadet, contra el, contra el Tordera, Par. part. Uh -huh. Van guanyar a Palamós i van ser campioners, allà a Palamós. Uh -huh allà a Palamós mateix, sí, mateix això, això, empat... això fa menys mal encara sí, van, van, estar, van estar empatats a punt tota la temporada uh -huh. i al final van guanyant elles aquí a Palamós, allà a Palamós i van ser campions eh... Uh... Un club de futbol sala que també està treballant molt bé és a Vallobrega, i vosaltres al sí. costat de Palamós. Hi ha prou gent per, per aquests equips? Jo ho dic perquè també la mala experiència que hem tingut nosaltres, mentre és una persona és l'Albert, que des d'aquí li enviem una, una abraçada ben ben grossa d'equip a la Frugill, portava el club i fotia sí, l'ànima, doncs el club existia, sí. però després a la que, a la que dius prou, eh, s'acaba tot. És, és factible o, o què? Eh, jo el que veig és no, que, es que estan massa a la vora, ¿no? No? Un equip té sènior, si un equip té sènior, per exemple, l'altre no té. I si un equip té juvenil, l'altre no té. I si hi ha un equip que té infantil, l'altre no té. Enténs el que et vull dir? Sí, sí, sí. Perquè clar, ja, estan en la vora. Mm -hmm. Clar, no, pa passa això que estem molt a prop, però també notem, o sigui, el procés que havia abans, que molta gent del futbol s'ha de al futbol, ara comencem a veure que molta gent del futbol veu l'ambient que tenim, de Vallobrega, com al Palamós, i van vinguent. Sí. Ja dic, és que és, és molt diferent. Una, una, cosa molt una diferència és que en un equip de futbol podem haver-hi 20 persones o 20 jugadors i en canvi vosaltres deveu ser menys per equip. No sé, 12, però bueno, però poder, podem, 9, tenir, podem tenir que, o sigui, Benjamí A, Benjamí B... Quants, Benjamí quants en ara, exactament? Sé que abans has comentat alguna cosa, però ah, quants en Ara tenim en 3 i un primer Benjamí que se'l van d'entrenar. fa partida amistosos. Mm -hmm. ¿Por qué no tienen liga o por no, qué no, porque, no se no, no, porque van a decir a los que se volían competir y van a decir que no, que era más aviat. Uh -huh. Van a decir a los para y el entrenador que era más aviat. Perfecto, Perfecto. O así sea, el año que ve será otra, que que ve, otra historia. El año ahora. Uh, si hi ha alguna persona, òbviament, interessada que ens escolti aquest programa que, que podeu escoltar arreu de la comarca i voleu anar-hi, doncs, uh, uh, o doneu-nos un, un contacte que puguem venir, quins dies entreneu al pavelló, quins dies es pot trobar Entrenem dimarts i dijous, des de les 5 fins a les 8 de la tarda, sempre estem allà Comencen mm. els Benjamins i els Benjamins de 5 a 6.30 i de 6'30 a 8, entrenen els alevins i els infantils. Deia el lloc, el pavelló? Sí. Sí, sí, sí, sí. sí. No combinem, teniu, no teniu sí. batalles com a equip a la Fusiltarín no, no, ja per, ja per preocupació? Han tingut, han tingut, perquè, eh? mm -hmm. perquè l'any passat entrenaven un quart de pista mm -hmm. i aquest any ja, ja aconseguim que, tota la pista. A partir de, de, de les 8, com lo tenien juvenil, ja començà a entrenar el bàsquet però dimarts i dilluns ara tenim tota la pista nosaltres per entrenar. que jo he guanyat alguna cosa, saps? Home, alguna cosa es guanya. Paco, explica'm una mica com va ser que fa 30 anys tot et vas aficionar o perquè vares vas entrar-te el futbol sala. Mira, perquè a mi sempre m'agradava el, el futbol. Jo no he jugat mai a futbol sala, eh? Mm -hmm. Mai. Això me sona a algú que també m'ho va explicar. No, <laughs> Paboc, sí, no, sí. No, no, no he jugat mai a futbol sala. El que passa és que ja... Jo venia de la Vival, jo vivia 8 anys allà a la Vipal i entrenaven nen però de futbol set mm -hmm. benjamins i aquí a Palamó va, en Jordi Or me van dir que portava havia un, un club de futbol sala i me van va embolicar allà, allà a la Vila perquè allà a la Vila tenien totes les categories venien Benjamí, Benjamí, Alevi, infantil, cadet i ja està perquè juvenil ja, pass, ja, ja quedava mm -hmm. i després passaven al club mm -hmm. Y así va a comenzar, a entrenar, entrenar, entrenar, entrenar, y ya está. Y, y, ya, y yo en el club ya he hecho de todo. De entrenador, de segundo, de segundo entrenador al senior, de segundo entrenador al senior, y, y coordinador, y ahora por todos, hay de, este será, será el segundo año de presidente. Sí, bueno, ho ha dit abans eh? i jo li he fet la broma al president i entrenador si alguna vegada s'ha de discutir amb ell mateix per fer-se fora no, no. fer-se fora però això no tu, tu, tu saps el que, que passa que trobar un entrenador de 5 a 2 quarts de 7 és molt difícil perquè la majoria de la gent està treballant a aquesta hora i és molt difícil trobar Home, cada vegada més a les entitats se'ls exigeixen abans. abans. No, no. Qualsevol persona podia ser entrenador no, no. o tenia ara un pare. No, parar, ara, ara no. Sí, sí, títols, eh? no entrar, si no eh? tens títol no poden entrenar. Uh -huh. Al principi no poden entrenar. Abans, sí. Jo abans anava al consell comarcal perquè jo abans no, no organitzava el consell comarcal. El mateix que estan fent ara, eh, que mm -hmm. anem a, a, a, a jugar a Palafot, a Malgrat i tot, jo ho feia jo abans, con el, con el col·legi, però l'organitzava lo tot el Consell Comarcal. I allà, el número de canet d'entitat, una fitxa i vinga, ja està. Ara, no, ara no, si no tenen si no el carnet, mm -hmm. no poden entrar. Sí, precisament estat parlant amb el, el Consell en, Comarcal darrerament d'aquestes coses, sí. En aquesta federació te lo, lo demanen. Com hi ha una altra federació mm -hmm. que té un altre sistema de jugar i tot, Antic, treu la mà i tot esco la mà i tot. Mm. I, clar, nosaltres al principi a així, com es juguen aquest. Però la Federació Espanyola va, va canviar... Bé, encara continua la, la divisió que hi havia entre la Federació Catalana i la Federació sí. Espanyola, no? Sí, hi havia dos, mm -hmm. hi havia una. Però que portava la Federació Catalana se va embarallar i aquí va muntar una altra federació. Molts de clubs se van anar allà que va baratou. Eh, no hi diferències. -do, Don ideològies, històries del futbol sala, com veieu, no és que tot, tots s'han com sembla, sinó que també tenen els seus dins. Però bueno, això ja són coses de d'alto copeta, digues. Sí, una cosa. Nosaltres, quan vam començar el futbol sala, tenien dos sènior, un, eh, un, un dos anys va competir a segona divisió B, segona nacional B. Era l'època bona del futbol sala, famos. Va començar a entrenar va a la lliga de segona divisió B, i després van, van baixar, baixar, baixar, i van, van jugar primera catalana. No són tan diferents del futbol? A primera catalana, També? a primera catalana, i ara i va, va desaparèixer I van tornar, fa dos anys, vam fer un equip sènior, i van jugar, estaven jugant a segona catalana a la tercera catalana, no me'n recordo ara, i van pregar, tot. Alguns estan jugant a Girona, perquè Girona també va fer un equip un de, de senyor, saps? La competència Bueno, això ja ens, ja ens queda més lluny. Sí, això ja queda més lluny. <ríe> molt bé. Uh, Esteban, alguna cosa més que ens volguessis comentar? Una crida que volguessis fer bueno, per malmenyada? Jo, jo, com a pare de dos nanos, sí, veient que s'ho passen tant i tant bé... Perdó, que t'ho dic, perquè abans has que es portaven dos anys. Sí. Uh, hi haurà algun moment que no podran jugar junts? Ara, no? ara, ara. ara. aquest any, precisament, és el primer any, que tinc ah. un jugant a, sí. és a la vida primer any, i el petit és Benjamí de primer any. Fins que és la setmana clar. més divertit, sí, eh? Sí, mira, cada setmana mateix... Bueno, he estat voltant el cap de setmana anar a jugar a Sant Julián de Rame dinar i després i de pre, casa. I de anar ah, bueno, sí. bueno, a Palamós amb l'Alaví però després també m'he ficat a fer de segon amb els infantils sí. i l'endemà el, el nano gran estava la selecció de Girona cap de sí, ara, o sigui que ha perdut allots però, però bueno Veien, veien la cara dels nanos, com s'ho passen de bé i quan ah, sí. no el deixen, sí, sí. el pare va on sigui sí, on és veritat, sí, sí. això és veritat, i, i jo també he tingut la mainada també jugant a futbol en aquest no, cas no, però ja també, no, no. també ho sabem perfectament aquí estic content perquè l'ambient que hi ha al pavelló és no, molt maco, es... maco molt bé, doncs avui hem xerrat una estona amb el futbol sala Palamós amb en Paco Avilés, el seu president i entrenador amb l'Estevan Soto, membre de la junta directiva i pare eh, de mig equip sàpigament, sàpigues t'hi queixis gaires com ells ja n'hi el ja ha oh, ja, ja, ja Ah, ja n'hi ha. Sí, no? sí, ja ha hi ha nenes jugant també no, o no? Bueno, no. Teniu? bueno, sí, al sí, sí, prebenjamí tenia... una nena, n'hi sí. dos n'hi dos, però una ha passat al bascet i queda la seva germana mm. la seva germana està jugant al prebenjamins bueno, a veure si I també s'animen perquè també és un esport I que vinguin a provar que no. i que vegin la ment que hi ha i el que s'ho passen els nanos sí, i perquè està infantil pot jugar, jugar, jugar junts doncs a veure què podem arribar a fer ha estat un plaer que, que ens visitéssiu els nostres estudis per parlar de, del futbol sala a Palamós a uh, tots dos, no sé si voleu dir afegir alguna cosa és el vostre minut d'or com allò que diu a la tele, saps? el minut d'or que podeu fer al darrer que Esteban doncs això, que vinguin a provar que l'ambient és molt maco, la veritat les nanos ho passen molt i molt bé i que gaudiran d'un esport doncs, molt, xulo. molt xulo, és molt ràpid, és molt dinàmic, toca molta pilota, juguen tots, l'ambient allà, entrenadors, bueno, tothom para, ens ho passem molt i molt bé, i que estarem encantats de rebre'ls. Jo que no havia jugat jugava de porter, perquè no sabia de córrer tant, a part de que m'agrada fer de porter. <laughs> Paco. Bueno, jo he dit que ja per mi l'última temporada que he estat... Home, això no s'ho creu ningú, no? Sí, sí o sí. Sí, ho sí, van dir. és, retira, sí, és veritat. Va que retira, sí, sí. sí. Ja, ja porto molts anys ja l'any que ve ja faré 63 anys i, do, i dóna relleu a gent jove i ja està i han disfrutat de futbol sala bueno, jo, no, jo li segurament que, plegaràs de president i d'entrenor no, no, no? però allà ha passat la fragona no, jo, fila, no, jo, que... jo he parlat amb ell que si necessiten alguna cosa, que jo puc ajudar cap problema el club, club queda... De i i denda denda col·leitativa de futur, co... no? Gen de col·leitativa de futur doncs ja ho sabeu a buscar algú que tingui aquest sentit de, de club, aquesta vitalitat aquestes ganes de treballar-hi sí. sobretot que estigui, no, no te dic jo que 30 anys però aquí també hem tingut de presidents amb altres entitats aquí per la Frugill i suposo que tot arreu que, que hi han dedicat a mitja vida i que mereixen sense dubte un, un bon premi un bon homenatge sí. i, i que el club continuï perquè el més maco que pots tenir tu al retirar-te és veure que el club no, continua viu jo quan he vist que la gent que hi ha ara per això jo dic que me retiro per això perquè he vist que hi ha gent que pot continuar molt de temps i, i que el futbol sala per no morís, eh? Que continuï. Doncs, esperem que sí sigui. Gràcies per haver vingut als nostres estudis, compartir aquests minuts amb nosaltres i anirem parlant si us sembla al llarg de la temporada, Allà. més duna vegada per veure com van les coses i abans que et retiris, ens tornes a visitar. Gràcies a vosaltres Allà, gràcies. per l'imitació de per venir aquí a parlar de futbol sala, del club de futbol sala ha estat Hasta donpla, gràcies i adéu, fins la propera. Adéu. Torres Més Família, fins aquí el programa del dia d'avui que una vegada més torna a durar gairebé una hora. Una hora menys 30 segons. <ríe> és el que tenim nosaltres i això que no col·labora tothom perquè si ho fes encara duraria molt més. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafel Corbí. Ens trobem dilluns a partir de quarts de dues del migdia. Els esports del punt de ràdio Palafrugell, que tingueu molt bon cap de setmana. Moltíssima sort a tots. Ens trobem aleshores per continuar disfrutant de l'esport de Palafrugell i del Baix Empordà, que és molt i molt i molt bo. A reveure. Que vagi molt bé.